și și pe pământ. La microfon este priotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de Radio Evangelia Lumina Vieții, aducând pentru toți iubitorii cuvântului lui Dumnezeu programul I 195. Studiul lecțiunii noastre de astăzi se va deschide cu o meditație asupra versetului 4. Din Evanghelia după Ioan, capitolul 17 Numai înainte însă de a citi un mic episod, o întâmplare Care s-a consumat pe puntea unui vapor de călători Citeam așadar despre călătorii unui vapor Care, aflându-se pe punte și gustând răcoarea serii Așezați în fotoliele lor confortabile Au întrebat pe un cetățean Domnule, vreți să ne cântați ceva? Să cânt? Cu plăcere, doamnă," spuse cel întrebat, dar eu cânt anumite cântece." E, n-are importanță răspunsele încă alți călători, vă rugăm cântați-ne totuși un cântec." Sankey, așa era numele acestuia, își descoperi capul și cu un glas convingător început să cânte. Isuse, prietenul sufletului meu, eu mă refugiez în tine." Toți ascultau în tăcere adâncă pe acest om, care își exprima credința și fericirea sa Deodată unul din călători înainte spre Sanchi și îl întrebă Domnule, n-ați fost dumneavoastră în cutare regiment al armatei de nord? Da, răspunse acesta Dumneavoastră ați făcut parte dintr-un avanpost într-o noapte de a lunii mai 1862? E posibil, zise el „Oh, da, și eu, dar vedeți, eram în tabăra potrivnică în seara aceea am văzut un tânăr soldat stând în picioare în liniile inamice. Atunci mi-am zis, tu cel puțin n-ai să-mi Am pus arma la urmă și era gata să trag, când, în aceeași clipă, omul început să cânte. Curios să știu ce cânte, am ascultat și el cânta, Iisus e prietenul sufletului meu, eu n-am altă apărare decât aceea de a, a adăposti în tine. Când am auzit așa, am lăsat arma jos. După povestirea acestei întâmplări, cei doi înaintară unul spre altul și se îmbrățișară pe puntea vaporului cu ochii scăldați în lacrimi. Iubiți ascultători, ce putem zice, ce zic eu despre mine și tu despre tine dacă ne-ar cere cineva să cântăm, oare ce-am cântat? Desigur. Am cântat ceea ce am avea în inimă După cum și credinciosul acesta Avându-l în inimă pe Domnul Isus, A cântat cântarea Domnului Isus Iisuse prietenul meu Și atunci pe front În bătaia gloanțelor Cât și acum pe vaporul acesta Pe puntea vaporului În liniștea serii Când toți cei din jurul lui Stăteau și admirau frumusețile mării Așa cum spuneam însă pentru ca să poți cânta cântările Domnului Isus, trebuie să-L ai pe El în inima ta, să-L primești mai întâi ca mântuitor, ca acela care te-a scăpat de toată povara păcatelor și de natura păcătoasă în care te-ai născut, dându-ți apoi o natură nouă divină, înțelegi? Te face să ai natura divină a Lui Dumnezeu în sinea ta și prin Duhul Sfânt, Apoi te împuternicește să trăiești exact cum a trăit Isus Hristos? Ba, încă este chiar o poruncă, așa citim la 1 -a Epistola lui Ioan, capitolul 2, cu versetul 6. Cine zice că rămâne în el, trebuie, aici este imperativul, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. Iată, deci, la ce har mare suntem chemați. Și după ce l-ai primit așa cum am spus pe el ca Domn și Mântuitor Și trăiești ca el Devi împreună lucrător cu Dumnezeu Iubiți ascultători, să facă Domnul Dumnezeu ca toți cei care nu avem încă pe Domnul Isus Hristos în inimile noastre, nu ne-am născut din nou prin pocăință să facem pasul acesta, chiar acum, urma de botez, așa cum scrie în Marcu, capitolul 16 cu versetul 16. Iar noi ceilalți, care suntem deja copii ai Lui prin Harul Lui Dumnezeu, să ne străduim să fim mai harnici în a trăi prin călăuzirea Duhului Său Cel Sfânt, Învățându-ne inimile, punându-ne în inimile noastre mai mult din cuvântul Lui și învățându-ne gurile să cânte slavă la adresa Lui. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi și mesajul care ne stă în față. Ajută-ne pe toți să înțelegem ce har mare este să te avem pe tine, stăpân al cerului și al pământului, devenit și stăpân în inimilor noastre prin primirea Domnului Isus Hristos ca Domn și Mântuitor. Apoi aceea care deja te-am primit, ajută ne să trăim demn de această numire mare, de această calitate de copii ai tăi și prin Duhul tău cel sfânt zi de zi să avem în noi tot mai mult din tine până când ajungem plini de tine cum a fost Domnul Iisus Hristos. Cerem aceasta pentru slăvirea și proslăvirea numărului tău de acum și în toți vecii. Amin. Ca Iisus aș vrea să fim în inima mea, În inima mea. Ca Iisus aș vrea să fim în În Ca Iisus în să fiu creștin în inima mea, în inima mea. Doamne, Mea, Doamne, vreau să fiu mai sfânt în mea. În inima mea, în in inima, in inima, in inima mea, Doamne, vreau să mai Ne vom apropia acum de Cuvântul Lui Dumnezeu și vom da citire versetului 4 din Ioan, capitolul 17. Pentru toți cei care își citesc Cuvântul Lui Dumnezeu, cunosc bine că aici ne ocupăm de rugăciunea așa zisă împărătească a Domnului Iisus Hristos, a Domnului și Mântuitorului nostru, înainte de patima sa. Versetul 4 sună astfel. Eu te-am proslăvit pe pământ. Am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Aceste cuvinte sunt parte deși din rugăciunea Domnului Isus, adresate Tatălui. Ținta omului pe pământ este una singură. Să proslăvească pe Dumnezeu făcătorul său. Aceluia care face toate după sfatul voiei sale Ca să slujim de laudă slavei sale Cum scrie la Efeseni 1, versetele 11 și 12 Fiindcă omul prin căderea sa a păcat, Nu și-a mai putut împlini menirea Dumnezeu a plănuit o nouă creațiune Printr-un nou Adam, Hristos Ca să împlinească ceea ce trebuia împlinit Și anume să slăvească pe Dumnezeu El, Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu adevărat și a dezbrăcat slava sa dumnezească și s-a întrupat ca om. Și în starea aceasta de om adevărat, dar fără păcat, nu numai închipuit, a înălțat ceea ce n-a mai putut înălța primul adam căzut, adică a înălțat slava lui Dumnezeu pe pământ. Tot ceea ce avea domnul Isus ca om, primea de la Tatăl și astfel putea să facă minuni. Așa vedem la Ioan capitolul 11. Și în alte părți. Ceea ce era al lui era curăția și ascultarea de tatăl ca om desăvârșit. În trăirea, lucrarea și în moartea sa, Domnul Isus ca om a proslăvit pe Dumnezeu Tatăl. Jertfa lui a fost punctul culminant al proslăvirii lui Dumnezeu. Și fiindcă fiul a proslăvit pe tatăl, și tatăl, la rândul lui, a proslăvit pe fiul. Da. Adevărata proslăvire a lui Dumnezeu este cu putință numai într-o viață de curăție și ascultare de El, în isprăvirea lucrării dată de El și în jertfa supremă la care am fost rânduiți de El. Altfel e o proslăvire formală, numai cu buzele. La 1 Corinten 6,20 citim Ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Iată așadar scopul nostru pe pământ ca făpturi noi ca fi ai lui Dumnezeu răscumpărați prin jertfa de pe cruce. Nu putem proslăvi pe Dumnezeu dacă nu ascultăm în totul de El de cuvântul lui scris. Numai când lepădarea de noi înșine și de tot ce avem este o realitate, când trupul nostru îl aducem ca o jertfă vie și sfântă cum scrie la Roman 12 cu 1, și când primim în noi toată voia lui Dumnezeu, atunci putem să proslavim cu adevărat pe Dumnezeu. Frații mei, înțelegem noi adevărul acesta în toată plinătatea lui? Să privim la Domnul că petenia și desăvârșirea credinței noastre și vom învăța tot ce trebuie ca să putem trăi o viață adevărată de slavă pentru Dumnezeu. Spune deci aici Domnul Isus. Eu te-am proslăvit, Tată, pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Dumnezeu sfârșește ceea ce începe, scrie la Psalm 138 cu versetul 8. Eu, dacă sunt născut din Dumnezeu, semăn cu El, așa ca Domnul Isus, deci sfârșesc și eu tot ceea ce mi s-a dat să fac. În felul acesta îl proslăvesc cu adevărat. În versetul 5 de la Ioan 17, Domnul Isus continuă rugăciunea cu aceste cuvinte. Și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lume. Domnul Isus s-a rugat în felul acesta numai după ce și-a sfârșit lucrarea pentru care a fost trimis de Tatăl pe pământ. El a venit aici după ce mai întâi și-a dezbrăcat slava cerească, iar acum, când misiunea era împlinită, nu cerea nimic în plus, ci numai să fie pus în locul de unde plecase. Ce umilință! El a dat totul, dar n-a cerut nimic pentru sine și acest lucru l-a făcut din dragoste pentru tatăl și din dragoste și milă pentru noi. Mântuitorul nostru, ca fiu al omului, a arătat aici pe pământ toate desăvârșirile dumnezeiești în dragoste, în lumină, în dreptate, în sfințenie, în adevăr. Tot ce era tatăl pentru el a fost văzut și noi am privit slava lui o slavă în tocmai ca slava singurului născut din tatăl. Tot ceea ce era Dumnezeu față de omul păcătos a fost păstrat la cruce, unde chestiunea păcatului a fost aranjată după dreptatea lui Dumnezeu, în vederea vieții veșnice pe care o va da celor vinovați, a pe care tatăl îi dăduse fiului. Totul fiind împlinit în chip desăvârșit, nu mai era trebuință ca Isus să mai rămână pe pământ. De aceea, el putea să spună. Și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lume. În capitolul 13, la versetul 31, vedem că Dumnezeu proslăvește pe Domnul Isus ca fiu al omului, pentru că el l-a proslăvit pe deplin la cruce. Aici însă, mântuitorul nostru cere să fie proslăvit cu slava pe care o avea la tatăl său ca singurul fiu, slava pe care o dezbrăcase pentru a veni în această lume cum s-a arătat mai sus. Astfel, domnul intră în slava sa veșnică împreună cu aceea de fiu al omului pe care și-a dobândit-o proslavind pe tatăl său printr-o ascultare desăvârșită. Și acum tată proslăvește-mă la tine însuți Iată un adevăr pe care trebuie să-l cunoaștem foarte bine La Dumnezeu Tatăl este adevărata proslăvire Numai cine se contopește cu Dumnezeu Prin credința în Domnul Isus Hristos Poate să ajungă la mântuire și slavă Să fi ceea ce este Dumnezeu Iată taina vieții normale creștine Ca să intri în slava veșnică Trebuie să te dezbraci de tine însuți, să fii copil al lui Dumnezeu și să primești crucea în toate laturile ei. La versetul următor, la versetul 6 din Ioan capitolul 17, Domnul Iisus mai spune aceste cuvinte. Am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai tăi erau și tu mi-ai dat și ei au păzit cuvântul tău. E singura slujbă pe care o are de împlinit un Fiul al Lui Dumnezeu pe pământ și anume să înalțe numele Lui Dumnezeu în orice timp și în orice loc făcându-L cunoscut oamenilor. Domnul Iisus, fiul lui Dumnezeu a spus Am făcut cunoscut numele Tău oamenilor. Dragii mei, noi ce facem cunoscut semenilor noștri? Dacă spunem că facem cunoscut numele Lui Isus, atunci trebuie să știm că aceasta, acesta, numele acesta nu este un nume gol, ci el arată o persoană cu un anumit fel de a trăi. Domnul Iisus nu aparține unui neam, unei religii, unei clase sociale sau unei despărțiri din toate câte sunt de pe pământ. Nu, împărăția lui nu este din lumea aceasta. Dacă înlegăm numele Lui de vreo confesiune, de vreo grupare religioasă sau de vreun neam, suntem în afara adevărului Lui nume, în afara adevărului Său și facem o slujbă păgubitoare Evangheliei și planului Său veșnic. Să fim deci cu mare băgare de seamă, pentru că cine strică adevărul Lui Dumnezeu, pe acela îl va strica Dumnezeu, cum scrie la 1 Corinteni 3, cu versetul 17. Domnul Iisus, în mijlocul acestei lumi, stricate și vrăjmașe lui Dumnezeu, a făcut cunoscut numele Tatălui oamenilor care au fost dați de El. Acești oameni erau ai Tatălui, dar în starea lor firească nu puteau să fie în legătură cu Tatăl. Trebuia deci ca fiul să vină în această lume să-i caute, să l l arate pe Tatăl Dumnezeu în Har. Ei au primit pe Domnul, aceștia au ascultat cuvântul lui Dumnezeu, în timp ce lumea a pădat totul. Tată, spune fiul aici, ai tăi erau și tu mi-ai dat. Chiar și pe Iuda, tot tatăl îl a dat Domnului Isus? Da, așa este. Evanghelistul Luca ne spune că Domnul Isus a ales pe cei 12 apostoli după o noapte de rugăciune. Atunci tatăl îi va fi numit pe nume pe fiecare apostol în parte Când îl va fi numit pe Iuda Domnul Iisus va fi tresărit Că știa care să-l vândă Ial, probabil că i-a zis tatăl Așa vei învăța ascultarea, răbdarea, iubirea Până la capăt Și așa va fi el fără dezvinovățire În ziua pierzării lui Și pentru că l-a luat din mâna tatălui pe Iuda De aceea l-a răbdat și l-a iubit până la capăt. Una este când iei greutățile din mâna Domnului, și cu totul altceva este când le iei din mâinile oamenilor. Dacă soțul ar socoti pe soția sa ca fiindu-i dată de Dumnezeu, dacă soția ar socoti la rândul ei pe soți ca fiindu-i dat de Dumnezeu, dacă părinții ar privi pe copiii lor ca fiind dați de Dumnezeu, și dacă și copiii, la rândul lor, ar socoti pe părinți care sunt dați de Dumnezeu, o, atunci multe voi căreli ar înceta, și în locul lor ar fi mulțumire, răbdare, putere și biruință. Și oare nu este drept să fie așa? Ei au păzit cuvântul tău, spune Domnul Isus. Aceia care sunt atrași de tatăl, cum scrie la Ioan 6:44. Aceia care sunt aleși de Domnul Isus, au în ei plăcerea după cuvântul lui și de aceea îl păzesc și îl mărturisesc fără teamă și rușine în fața oricui. Pentru ei acest sfânt cuvânt este hrană și lumină, bucurie și plăcere, mângâiere și călăuză în orice timp și în orice loc. Orice învățătură care nu vine din cuvânt, când este vorba de mântuire, ei o resping. Cei născuți din sămânța cuvântului lui Dumnezeu, așa cum vedem la 1 Petru 1 cu 23, păzesc cuvântul și se desfătează în el. Cuvântul pentru ei este suprema autoritate față de care se supun fără șovăire. În versetul următor, în versetul 7 din Ioan 17, Domnul Isus continuă rugăciunea să împărătească prin cuvintele Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat tu, Tată, vine de la tine. Vrem aici să subliniem un gând în Evanghelia după Ioan în general, cât și în rugăciunea Domnului Isus în mod special, și anume cuvântul Tată, pe care Domnul Isus îi spune lui Dumnezeu. Ucenicii au cunoscut că ceea ce le descoperise marele lor învățător venea de la Tatăl, nu de la Dumnezeu ca Creator. Nici de la Ehova, așa cum era cunoscut de evrei. El le făcuse parte de cuvintele sau de comunicările pe care le dăduse tatăl, iar ei le-au primit în felul acesta. Prin această descoperire, mântuitorul nostru așezat pe ucenici în aceeași legătură ca a lui, făcându-i să înțeleagă lucruri de care el însuși se bucura. El, Domnul Isus, fusese astfel credincios față de tatăl său care îi le dăduse și credincios față de aceia care erau ai lui Fără el, nimeni n-ar fi cunoscut adâncimile nemărginite ale dragostei lui Dumnezeu Care voia să aducă pe păcătoși în aceeași legătură cu el ca și pe fiul său prea iubit Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat tu tată vine de la tine în înțeles mai lărgit, aceste cuvinte trebuie excluate de orice fiu al lui Dumnezeu, de orice credincios, mădular, viu în trupul lui Hristos. Ceea ce Hristos capul a făcut, la fel trebuie să facă și Hristos trupul, adică biserica cea vie, pe pământ. Noi, urmașii Domnului Iisus, nu avem altă slujbă pe pământ, Decât să facem cunoscut Semenilor noștri Ceea ce ne dă El Nu altceva Toți cei care ne înconjoară Trebuie să vadă în noi ceva deosebit Ceva deosebit decât tot ceea ce văd în lume Trebuie să vadă în noi Chipul lui Dumnezeu Gândirea, trăirea și lucrarea Domnului Isus să vadă limpe de felul lui de a fi în trăirea noastră, un fel ceresc care nu are nicio legătură cu starea lucrurilor de pe pământ. Au cunoscut că tot ce mi-ai dat Tată, vine de la tine. Dragii mei, să cercetăm mereu originea cuvintelor și lucrărilor noastre Ca să nu se strecoare nimic de la noi sau de la oameni Când este vorba de învățătura pe care o dăm altora Ci totul să fie de la Dumnezeu din cuvântul său scris În continuare, la versetul 8, Domnul Isus își continuă rugăciunea în Ioan capitolul 17 cu aceste Căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu mai ai trimis. Vedeți, Domnul Isus mărturisește în rugăciunea sa către tatăl că ucenicii lui au primit cuvintele pe care el le-a spus din partea lui a tatălui. Chiar dacă ei n-au înțeles toate cuvintele, aveau totuși bunăvoința să le înțeleagă și el se uită totdeauna la intenția bună a omului și îl privește dinspre viitor, înspre prezent. Mai târziu, când ucenicii au primit Duhul Sfânt, au înțeles bine adevărul pe care scumpul lor învățător i-a învățat timp de trei ani și jumătate. Ce poate să spună Domnul sus despre mine, dar despre tine, dragul meu? Avem și noi aceeași bunăvoință și dragoste pentru cuvântul său cum au avut ucenicii? Chiar dacă de prima dată nu pricepem prea mult, totuși, dacă vede la noi dragoste și înțelegere pentru, și interes pentru adevăr, nu va trece mult și vom primi și noi lumina de care avem nevoie. Domnul Iisus, în rugăciunea sa, pune pe seama ucenicilor cinci lucruri prețioase pentru inima lui. Să le ascultăm. Prima dată, Spune Domnul Isus, ei au păzit cuvântul tatălui A doua oară, au cunoscut că tot ce le dăduse venea de la tatăl A treia oară, ucenicii au primit aceste cuvinte În al patrulea rând, ei, Domnul Isus arată că au cunoscut că ieșise de la tatăl Și în al cincilea rând, ceea ce prețuia Domnul Isus la ucenici este Ei au crezut că tatăl îl trimisese ei aveau deci tot ce le dăduse Domnul Isus din partea Tatălui. Toate acestea le-au înțeles de plin și s-au bucurat de ele atunci când au primit Duhul Sfânt așa cum s-a zis. Căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu. Frații mei, să nu îndrăznim să dăm vreodată cuvintele noastre sau ale oamenilor sau ale tradiției drept cuvintele lui Dumnezeu. Este un mare păcat și un mare pericol pentru mântuirea celor care ne ascultă. Răspundem și de ei și răspundem și de noi înaintea lui Dumnezeu. Domnul Iisus, așa cum arată aici, ne-a adus numai cuvintele Tatălui. El ar fi putut să aducă și de la el, căci fiind Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, nu ne-ar fi putut da nimic rău. Dar El aici ne arată locul nostru de oameni cum trebuie să ne lepădăm de noi și să nu aducem nimic. Altora celor din jurul nostru decât cuvintele Tatălui Numai cuvintele care vin de la Dumnezeu Cuvântul scris pe paginile Bibliei Reprezintă adevărul curat Care mântuiește, desăvârșește, sfințește și fericește pe om Numai cuvintele Scripturii Sfinte nasc credința în om Și prin credință apoi omul ajunge la nașterea din nou ei le-au primit, spune Domnul Isus, și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu, Tată, m-ai trimis. Dragii mei, numai în măsura primirii cuvintelor lui Dumnezeu ajungem la cunoașterea adevărului, iar această cunoștință se transformă în trăire în viață practică. Cuvântul lui Dumnezeu, această pâine cerească și acest lapte duhovnicesc, primit de omul credincios, se preface în el în chipul lui Dumnezeu, în putere, lumină și roadă duhovnicească. Ferice de cine primește și trăiește cuvântul lui Dumnezeu, el devine nu numai copil al lui Dumnezeu, ci și împreună lucrător cu Dumnezeu. Iubiți ascultători, cu voia și ajutorului lui Dumnezeu, am ajuns la încheierea programului I-195 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Mulțumim Domnului Dumnezeu pentru cuvântul Său, mulțumim pentru Duhul Său cel spun prin care ni l-a spus, mulțumim și pentru prilejul pe care ni l-a oferit să-L auzim din nou. Facă Domnul Dumnezeu ca inimile noastre ale tuturora, ale fiecăruia în parte să fie mișcate, aceia care nu au devenit încă copii ai lui Dumnezeu, să facă lucrul acesta cât mai grabnic, să-L roage pe Dumnezeu să le descopere calea care este Domnul Isus Hristos, să le dea harul apoi să facă pasul acesta al pocăinței, al îngropării împreună cu Hristos și apoi al învierii împreună cu El la o viață nouă. După aceea, urmează pasul următor, să devenim împreună lucrători cu Dumnezeu. Vai, ne dăm noi seama ce măreție înseamnă aceasta? Să fii lucrător împreună cu Dumnezeu? Să lucrezi împreună cu El la binele și fericirea ființelor omenești pentru o veșnicie nesfârșită? Ce altceva și-ar putea dori mai mult un om decât să fie lucrător împreună cu Dumnezeu? Facă Domnul Dumnezeu ca tot să dorim lucrul acesta din toată inima, iar aceia care prin Harul Lui am venit deja la cunoștința adevărului și am devenit copii ai Lui, să ne înflăcărăm tot mai mult în lucrarea pe care ne-a dat-o fiecăruia în parte de a lucra împreună cu El pentru binele făpturii sale și pentru proslăvirea marelor Său nume de acum și în toate veșniciile. Amin. M-a învățat și mi-a dat putere Prin al său sfânt Se Să pot oricând și orice mi-ar cere Cât voi fi pe pământ Dar printr-o viață de rugăciune Vreau să îi mulțumesc și prin cuvântul-i tot ce mi va spune, vreau să în împlinesc, o Domnul meu, o Domnul meu, eu sunt ale tău, pe aceea mulțumesc mereu. Let's